Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës Ju prezenton ligeratën me tem Ndallimi i sëkeqës E i thamon jo rabbi Ha ti murnuve me i bu helosht atë gjith Po shka ju boj këtyne që janë në gjami të ju fol 30.000 të kënë të ju fol në mozin Shka i thallohi dhjelal Pa ehlikum Ta bu një helosht gjith A pse Tha se kur s'jën idhnu, a s'jën mërzit për, për të punë të mija. Nuk jën idhnu e pëse i kanë poshë o këte vetë të më këndërshtu më. Ose s'jën idhnu pëse i, i kanë poshë familjen e vetë si i kanë poshë të më këndërshtu më. A s'jën idhnu me ta, a s'jën mërzit me ta, po kanë hongër bashkë me ta, kanë kan pi bashkë me ta. Nëritë të tonë nëma yxhshalloham min ibadehi ulama ya <tip> rabbi ohmanine ihsanine lutbine judine kerimin chekije cerhurmet muithramazolic ligeron mulla atem efendi drnava drnava drnava drnava أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا بما أوتوه أخذناهم بقتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم Dhe nahnu ala ma qale khalikuna dhe razikuna mine shakirine shahidine për kalbin selim. Në <coughs> blazën musliman, Allahi gjellë gjelaluhu ve gjellë shanuhu në Kur'an të të regu për imetet e përparshme që a nëkon paranesh, këtë ajet i kjerime në të regonë edhe në thëtë, Fe lemma nësu ma dhu kirubi, kër e kanë harruë i meti populli ato që janë qaj i ka kshilu, dhe thonë kër e kanë harruë e emrin e Zotit dhul gjelal, që Zotit i ka kshilu e me ta, si të vrati, zeburi, ingjili dhe kurani edhe që tapët e përfarshme, fetah në alejnë me vabe këllishejnë, Në bashkët herë kërë kanë harru krejt emrin e Zotit Edhe në sihatin e kshilimin e Zotit Ja u kemi qel dyrt e të zithat mirave Qka kanë desht ju kemi qut mira? Hatta edhe feri hubi ma u tu Tedi që janë kna që janë gëzu Me ato sene që i kanë fitu Por Por E këdhëna hum bagdeten fejda hum më blisun Masa nej me njëhere Mosi janë kanë gjithë atak nashit ma dhe ma ato si ja u këmque Edhe e kanë harru emrin e Zotit I këna bu helash, thot zgabimisht bagdeten Në me thonë bej pas I këna bu helash Edhe të e posmë të këputun i mydin në rahmetin të e më përdozot i krejt edhe i ka nabu helash pofullu i të përparshëm. Me këtë ajet, po në thëtë Zotit Dulcelan, nejmetit Muhammedit, me marr i bretën në kisas, dhe me tonë e në në të regimin e Allahit të metëve të përparshme, me marr i bretën ajmetit Muhammedit, mushë më buhe dhe nësë kurata. Në jetash, po në thëtë Zotit me këtë ajetë, Mosu boni si kërë i metet e përparshme Që ja kërë i ka urnume zoti Ose pejgamberi Nisen Këta e kanë qitë ma shpine E kanë harru e emrin e zotit Edhe të pejgamberi të alehi salatu vë selam Atër ja u punë qelë dyrë të, të gjithat mirave Edhe neve që ishtu zotit të gjelalë përna thot Në ku i meti Muhammedit kur e lene emrin e Zotit edhe emrin e pejgamberit e i qetë ma shpine Zotit ja u qelë dyrt e të mirave të hajrit bërëqetit kanë bolë kanë pasuni veshtje, mathje, omër, me pi, zekë se po tonë a këto i qënë Zotit Gjenë abu Allah nuk banë muratë Nuk ka qef me bukecë, nuk ka dëshir me bukecë, por insani kur lyp kecë, atër e Zotë i dhe atina i jebë kësia. Mekrullahi ekberumin me krikëm të kësia të Zotë i të jënë, ma të mdoja se të kësia të juve i ka thë Zotë i hasha se Zotë i kesh nuk kështë dhe kesh nuk pokur, por qatë senë që peboni ju, që të keqen ju që jeni t'ju e punu, e zoti ka mi u dhonë, pra ato hakun dhe mi u pakun. Insonit për tashkore haron e emrin e zotit, dhe jaqen zotit të natmirat, kër shkon natgra që i thëtu knaqa. Edhe unjina, e khadë në ahun, bakë të tënfej dhe ahun më plisun. E bojna helosna, një ditë befas, pa kujtim heqë, Kur t'i këshërshë, janë të marun, janë të bonë helasë, janë edhe të këputun pe Rahmetit Zotit dërgjelalë. Se Rahmet Zotit kështy, qaj që është nëndet Zotit. E atër kur nuk janë qësian nëndet Zotit dhe i bën Zotit helasë, ku mu lytë të nej ku me pasu mëtën Rahmet Zotit dërgjelalë u gënë gjelë dëgjelalë u gënë gjelë dëshanë u në. Hadisi i pejgamberi sallallahu teala aleyhi ve sellem Me bot efsir këtë ajet që me marvesh jomamir I dha erad allahu rikov min bekaem Kër të banë murad zot i dhul gjelal me vazhduen i popull me jetun dë njot Evne maen ose murrit mushtu Rezekahu mulkaste vele afafeh Japon zotin asib ati poplit kastin edhe afafin. Dëmë thonë kaste afaf. As nuk e lone kësik emrin e zotit, as nuk ka luhaj në në të kësijat e zotit. Shikur njeni kur dënë me hipën kali, as nuk shkon ka dalë mus me idho zërmus me mujtë me hipë, as nuk jep për zër, me për të e për zërme ka lupër të në tonë me thy kryetë. Se i nësani pa i e pa malë, pa pasunin dë njëtë, shmunët me jetu. Por pasunia i nësani të në dë njëtë, duhet me posë në pasunin, aso pasunin që nuk të lenë me vujtë. Pra, runa zotë për i pasunis, që të qetë për të kolit dhe të thekrytë. Dhe me thonë, pasunia që të abit, edhe haron emri në zotit, e qaj o pasunit të bënë heloqët dhe të bënë, këfut për Rahmetit Zotit. E që ata i nësant që Zotit bënë murat, me i lonë dë njëtë me jetu edhe me eksistu edhe me ishtu, ja u bonë nasib, kastin, nërmjetion, dhe me thonë, asë nuk e lonë eksik, asë nuk e tepërojnë kur nisënë. Dhe i dha ra e radë Allahu bëkomin i këti taën, Kërë bërë muratë zotë i dhullë gjëllë almeni popullë buh me buhe leo që atë popullë. Fete ha lehëm babu këjanetin, e ja uqela të i popullë dyrt e tëllëtisë, dyrt e këjanetit. Këjanet, arabisht është, khajnë. Khajnë, na i thomë vjëllës. Po nuk është hajnë i vjetë, se arabishtë sarik i thonë hajnit, po hajnë i thonë njëri që fiton me mashtrim, e mashtron, e të rëdhëton, senin qyryk, e hujtise, e shetë për të mirë, dëmë thonë fiton me të rëdhëti. Qatina i thonë khijanët, e runa zotë kaderëve, vlazën muslimon, Neve në ka dhonë Zotë i pasunit mirë Shumitë e muslimonëve jetojnë një jetë shumë të lumëtun Edhe kanë kur të shmrena je i knasht sa so shrehmire dhe sa so hanëmire, sa so bunon mirë Por, o drohe dhe potut na Pra, jo që vesh potut na, po edhe për vërtetoj që që të punën e khianetit ne ka qenë Zotë Kër një sen, përri të rëllëti, nuk, nuk, nuk shkonë. Fitimi, <coughs> trektia, <coughs> puna, kërkon, nuk jemi e në venë ku ka thë zotë i dhulë gjelani. Në të shi të senin, të handi shkanë, janë të motë në të metrës në samë tinë. Janë vë kur të shetë senin në të rezi. Ja kur të gjumë, aty e gjumë me, me, me, me, me, me zorë që... Leqkon manal pat të rëtu e në një sen, diska nukë bëhe. Kur të thehesh që të rënon, e në trupnisht, shpirtnisht të punoj në nësani. Kofë se e merë një sen me pore, pa gunë me të punu, diska. Pat të ahu, pat kofëve, që mundohet që shme kohen, së so është do ditë për me punuën, se me mujtë me të ru dy, as gjysen e punës, as të reku në punës nuk e bënë. Sa që duhet me përnuet për ato që i e përnuet. Do me thonë nuk është janë në hinajet i veqë në mati ose në shqitje, po dhe hinajet në punë. Do me thonë gjithë kënë banë hinajet populli. Eruna, Zotë Kaderëve, Ja Rabel Alemin, në ditë Zotë i dhul gjelal, këta insan që i bojnë që së senësh, i merë pak befas, pak kujtuhe që dhe i banë Zotë i helaci. Allah, Ja Rabel Alemin, naruit neve mës me kopi që atyne, Por kur te heshet e kujtohesh, boll dru e modh vllazën musliman është që mos janë tenacitu esope që ka shtksija. Myslimani nuk është boll me thon veç jo musliman, edhe veç me fal namaz. Myslimanit i duhen të na emrat e Zotit me vgjujt që janë me i bur, me i buhat, me i pruenë ve. <coughs> El imanu ikrarun bit tawhidi verlisani te be imaj este ufil meru shartu al-aqbalu liduhul al-insani islam insani qi besan la ilaha illa allah muhammadur rasulullah qi kefjal sit e beson edhe me zemër edhe e boni ikrar me gojë që të sene e shtinin sonin mrenan nërë ndërtesën e fesë islame. Hen mrenat që caj qadrës që e kam bulu e islamizmin, e ajo është la ilahe illallah muhammedur rasullullah. Si, si të thotë këto, së mund është me i thonë që si e islam. Por, <coughs> imani që kjo është, Edhe me qëtë iman ka hinër islamizën, por nuk është bodhë musliman. E islam kur buhet e insan, zuhurur imani fisurët il amel. Me qitë, me dal imani, me tregu imani me punë, me dal imani në punë dhe me kaldru që je ka imani. Dhe Allah ka të hu me ali imanë, Islamizmi lidhjen me iman, që që sheko, ke Allah ka të shëgjëret një velbedhëret një file erdi vë hëve të lidhjën i iman. Allah ka e imanit edhe e islamit, fjalla iman edhe islam, fjalla mëmin edhe muslim. Këto dyja e kanë një ven e kanë burimin, një ven shkojnë dhe s'dohet dhe në fjallë. Ajë që s'ko amel, a thua është muslimon. Nuk i din. Ato që s'ko amel, nësë mujna me prënd bu, me buëth, me, bu, me thonë që ka imonës e s'ko imonë. Ato e din veç Allah i dhjelarë. Imoni është serim shërë. Pra për me thonë ajë që jënë muslimon, edhe me besuë, edhe me vërtetue, që ka duhet me konë, qa imani i tina duhet me dollin a me. Lidhja imanit edhe islamizmit është sikur se pema edhe rojt e pemes. Ako pema pa rojt? Sko. Por rojt kur qesin, e të buhet e qesin pemen edhe trupin, qatë herajo kalë zonë që kjo është musliman. Rroja e fe app e almonit është im e, e, e mirë thash rroja e islamizmit është në zemër besimi por trupi i islamizmit është puna e si mos del pe asoj rroje e mirë dhe kur nisën a mëunësh më i thon asoj naçi është pemë rroja të çon në pastë pemë për yosh na ska çit hiç kur djog A mund i thunë asojnë ati mesyku të shqish që ka islamizën përë, ka imonë kërë. Me këto do të fatë bazër mështëlimon. Na nuk mundëm me, me i thovej e ti mështëlimon ku është të spunojnë e që në ka thunë Allahe gjëllë gjëllë aluhu e gjëllë shanuhu edhe pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi vësallemës. Shumë njërë këni një e thonë, po une nuk e bëjë këtë e zopë valak punë të zotës, po më një kryjë, mu falë që, po më jëmë, tishka nuk e këmë po zanatja, jëmë shmutë, a qëratë sinalë hiqë, qëratë punë, ja nejse, që valak s'po më jë, po një tishka, se asetë i s'po më lena dikush, s'po më jë që mu falë, a, zemën e kom matë mirën, e se ata që po falënë. Unë kam zemrën e mirë, ti se din se për zemrën më e mirë se kujt i por shkon në xhami për ditë. Ti edhe këto xianet, çu r xianet vako i tina çkaht. Ja u çel zot idherën e xianetit. Xianetin punë, xianetin tregti, xianet en besim. <coughs> Ja i helledhina amenula Te hunu Allahe vërresuleve Te hunu e manati këmventën talimun E ju që keni besu e Mose të rëtënë ju vejt Zotin edhe pejgamberin Se shmuni me të rëtënë Zotin e pejgamberin Po e të rëtënë i vetë vejtën Në ka thonë Allahi dhul gjelal Se Zotin e din Qka, qka me ndonë ti Edhe zemra ju e të qka që E kurse pejgamberi A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S A e ka dit i ka në gjoftë, muna fikë se i ka ka të duke a i zotit dhe të lëgjelar pejga mjeri tonë. A mos i ka shku pejga mjerin, pejdu njështë, ha zëti ju mjeri që ka tha? <coughs> Thana që ka bënë zotit me zemrat njërzisë, nuk e di. Na që e këshyru minë sanin, punoftë mirë e afrojmë nga, punoftë kësë e largojna, e zotit në të jakshyru zemrat të tynë. Ha zëti ju mërgjive, Shok e mahi me të nuk o konë, e ka këllë këtë fjallë, që ka bëzoti me insan se din, aj që që i punën pëndë mira e afrojmë nga të aj që i punën pëndë këtë qëja e largojna. Edhe në avullazën muslimon, edhe në besim hianet kër të bënë insani, nëse prenojna, gjithë ditën le tëtaj që i punën që ka thë zoti jemi mirë, nëse prenojma të përtë mirë, në e prenojna të mirë që atë njeri që i punën që ka thë zoti edhe për E a të në letë lëfduhët që dhjitën, letë fatu në jëmën së të dhëmë Ajo të na venë nuk ko, të na ko venë vetëm punë e mirë Në që të radisë pe i gambie i sallallahu të alë a.s. ka thonë Ma min nebijin be athehu Allahu kabli i lakjanë lehu men umin umeti i havariju nëve e saabë Ska pas pejgamber që e ka qu zotin dy njëtë që si ka dhonë atina shëqëni edhe një, një maqar që i ka një muë e në pejgamër lakë, në qkepje në dinit edhe në emrën e zotit. <coughs> ata, in, ata havari unë edhe ata shukë të ati pejgamberit, i kanë marë rrugë të pejgamberve, sënjetin e pejgamberve, edhe jënë mbajtë që asojnë a kanë punu që ashtu. Thëmë e ta hlufëm i mba, dihim hlufëm. Masa njëna i kanë zavënsu e ata i nësan, disa të zavënsë, një shko e hajtë, shko e hajtë, di që virë qërë, dhe me thonë, si kur që dëtë buhet edhe një me temë që ashtu ka thë pejgamberja, një hiselatu vë selamë, Do t'i ndzavënsojnë do njerë që je ku lunë je alun. e mala je falunë. E thonë një sen që asë se punojnë. Ve je falunë e mala ju me runë. Edhe punojnë që kasë që në urdhënë. Runa zëtë ka dhejrëve, runa zëtë pe i këtune njerëzve. Runa Zotve i këtë në nëzavetsave, nështë a e jemi në qëta. Zguzhojna mu pastruese, veç Allah i e di në dhërgjëleon, dhëlazën muslimon. Mjerë për një njeri që i e thët fjallën nërësh e punën në punën nërësh, ose mjerë për një njeri që e punën në një senë që së shturën nuk pëj Zotit ose pëj pëj kamberi, sallallahu tala alehi vesellem. Ho okay, ke e nalushme, ho s'ke e nalushme. Në kovë zoti se Zotis e ka urnu edhe pejgamberi një pun, pra edhe me nalush se ka nalush, ajo pun i thonë bidat. Zdo bidat në fen islame është në telalet, në terë është. Ose, kovë se punon një pun që ka është e nalushme, ajo është masi e gjuna, e ajo gjunohi i tina, ishe shërë dë njëatë njërzia, pra edhe nahiret ka mu bua azabë me zjerëm gjëhnemit, ose bon va ki në dë njëatë shërë i që aty në të kësive buën helax edhe të njët nga tina. Të e keni një shumë herë, Sh në kuën e hazët i shuajpit, kër e boni zoti helax pobë dhe në hazët i shuajpit e qëj hazët i Gjebrailin në bakë të u falë sabaj. Tha, ja, Gjibril, me shku, thë edhe me ja me i quët ato shpijat e ty njëher në njëherë në qilë, e me i shuë të poshtë me, me, me kullëm të poshtë me ra. Kër er, Hazri Gjibril, e kishë urnu, zot, i dhul gjelalën, kohë që i falet, sabahin, sabah. E i pa trinë dhe të mivet në gjaminja të ju e falë namazin. E u quë dit, Hazreti Gjibraili, aleyhisselam. E i tha, aman, ja, rabbi, ta ti murnuve me i bu helosh të atë të gjithë, po shka i uboj këtyne që janë në gjami të u folë, 30.000 të u kënë të u folë në mozin, shka i tha Allah i dhukë gjelalë, tha ehlikëm, tha bo një helosh të gjithë, ta pse, ta se kur s'kër një dhënua, as kër në mërzit, të për të punë të mija, nuk jë një dhënua, e pse i kanë po shukë të vetë të më këndërshtu muë, Ose s'jën i dhënu pëse e kanë pos familje në vetë, si e kanë pos t'y më kundështu mu. Asë s'jën i dhënu me ta, asë s'jën mërzit me ta, po kanë hongër bashkë me ta, kanë, hi, kanë pi bashkë me ta. Nërgët onë. Edhe i boni zoti Perishan, e la që i boni. Lazën muslimon, të rëthi në besim, kë janët në popullën në metë, zoti në arhujt për i kisi fati tjara bëllë aleminë. E, Umer ibn i Abdul Azizi kërë konë në mret, halife Shkoj njëni kaldoj se një 5 vetë me një venjë në një popin raki Kër shkoj e i qoj me i marrë ata Kër i qoj me i marrë e murën edhe një i gjoshti që i shkon me ta unjën qatë karik Kër i quna tje para tina i tha një halife Tha në bëllohi që kështë kapive që ka nejtë me ta. Tha i përde u bihi, tha seftë e që ati nështë një të nejtësirëve. Tha pëse? Tha pëse ka nejtë me ta? Pëse unështë me ta? Vlazen muslimë. Po ja qëllum pësiave dherën e përju thonë bërën mërën në shpi. Për hatër djallit e për hatër cikës e për hatër dhlovët. E kërë e, e i thonë shpihaj dhe bërën, edhe kësiru me thonën e këm zemrën e mirë dhe djali e mirë, për po që punën e kësë ashtu së pëmujmë, për po i bënë këjanet fjes islame, për po i bënë këjanet imanit tonë, për po thuë jemi mirë, pakoni mirë, nuk është islamizmi form vlazën muslimon, formalitet s'ka në islamizam, islamizmi është ak, Nuk frigonë në shlimani për i kërkujna e thëtë fjallën kudë që t'jelë se ato e ka urnu zotje dhe pe i gamberi sallallahu t'alallahu alaihi vësallem. Je khafune mine nasi ke hashkjet illahi e sheddu hashkje tuten për i insanit si kur për i allahit ose ma shumë se për i allahit. Ata janë muna fikë të kësa i fejër unë azët kadir dhe vejarabë alimin. Allah i arë, ja bina buftisla. Shka ka thonë të në pigambejë, jalehi salatu vë selam, për këta njerës i kanë të sifate? <të> femen gjahet, femen gjahet dhe hëmbijet i hi, fe hëve mëminun, aj që i kundërështon këta me duar, është muslimon. Pos mujti me duar, vemen gjahet dhe hëmbi lisani hi, po aj që i kundërështon me fjallë, është muslimon. Kof se kuzon Vemen <laughs> gjahet e hënbi kalbi hife hëve mil minin Pra mas mrami mos kuzoft me dër as me gu Bile me zemër mos ti don Por velej se vera e dhali ke mineli imani hape të kardelin Por imani maj ligi iman është që kë Që qy pos këtina që tëre iman është ka asa kuk re milit Mela i thonë edhe ju, Mela i ofora si edhe të linës si jashtë. Do me thonë, ai që skuzon, as me guj, as me dur, po veç me zemër, ai imonin e ka mas të ligun. Se s'ka imon ma shumë se sa qi ko, thon, qi sojna, që i ka një kukër mel. Do me thonë, mas që i sojna mu s'ka që të imon. Allah i narujt ka dherë dhe veja rabbi. Pra, apet ma mirësht me kënë me që ti imon që i me zemër bile që i zedonë, sheme kon pa imon heshron azzat ka dhe rreja orabe blazën dynia kenini shumë herë mos me mos me zgjat fjalë pejgamber kanë hjek më shumë ti mase pejgamberve kanë hjek esaa çifmon kë dynia kanë me tëmeta edhe me me behon edhe me okon me me test me të lashe por Kërë një herë ehlullah, nuk janë duhet, për pethon hakun, për zotin gjëllë gjëllalu hu, vë gjëllë shanë hu, gjithë një herë hakun e ka fol, edhe e ka punu. Edhe na jëmeti Muhammedi, duhet me konveq atyne, gjithë një herë me fol, edhe me thonë hakun, ndashime në adeshë zotin gjëllë gjëllalu hu, vë gjëllë shanë hu. I shala zotin nuk nashun, për i dhërës vetjara, bële alemin, se të koharë dh <coughs> E kënoj një hadisot e në hytëve që të hadisë për, për fejë sa që, sa që jënë poshtë E i ma dajnë dhe a i la dëlaletin fe utbi a fejnë a lehi mithlu evzari men utbi a huve la jun kasumin dhe evzari msheja Në njeri që buhet se bep me buëni sent keç një dëlalet e i të rëtë shëshnin në dëlalet edhe ata marrin pjesën të Saq ka gjunahë vetë, kanë gjunahë edha ta poplitina, pra saq ka edha ta krejt gjunahë qartë, krejt gjunahët e tina i ko që kuj qio, për se për qi i ka tirë. Ma shkur dhe mërë një veshë, një njeri që i thret njerës me mëngu dajre, një njeri që i thret njerës me piraki në shpitë vetë, qëta njerës që të shkuajnë, të të të nguajnë dhe të pinë, Saq so kanë krejt që ta njerë zhynak, krejt qatë zhynak i mërë që këtë që bëhë se bëhë që e ka qil atu dhe atë. Pra e qetra është, Vë e ima dajnë dhe ajla huden fe utbija fejnë lehumit të u gjurihim e uh, utbija huke lajnë kasu min u gjurihim shea. Pra një njeri që e bën nisen të hajrit, bëhët se bëhë për më nëngu i nësantë Kur'an, më nëngu i nësantë bazën asihatë, Më ngujë në santë dhe, dhe se me thonë, më bëhë se bepë mishti me thonë Allahume Salli Alaa Muhammed Sallavati Shkerif, ose më së për në gjithë, shka kosenë, ojri, ajlë që a i zotë i shpisi, o bëhë se bepë që i ka thigë të të gjithë, sotë që kanë se vo, krejt që ta që kanë mua të, krejt që të se vo, për i vindë zotë të qatina që o bëhë se bepë për më bua jo e mirë. Nda shë bonë në prëj satë Se vëllohi, allohi ka të mira dhe të qia bol, qka të lypëm të allohi në jepë, runa zëtë këderëve jarëve bëhë, allohi në bofët në si me konë oltartë mirë, pisat mirë, se jëtë që lillahi l'fatiha. Ti haftëm, ti haftëm, ti haftëm, ti haftëm.